Ein deutsches Märchen. König Drosselbart. Vor langer Zeit wurde ein Königreich von einem großen König regiert. Er hatte eine wunderschöne Tochter, die er verheiraten wollte. Aber die Prinzessin hatte zu viel Stolz und eine schlechte Einstellung zu den Menschen. Der König glaubte, dass sie sich nach einer Heirat bessern würde. Doch die Prinzessin verhielt sich nicht korrekt und hatte sich gegenüber allen Prinzen, die zu ihrem Hof kamen, schlecht benommen. Nun, meine Freunde, edle Könige und Prinzen, jetzt wird meine Tochter euch treffen. Dieser hier ist kurz. Zu fett, rund wie eine Tonne. Zu groß, was für ein Maibaum. Zu kurz, was für ein Knödel. Die Prinzessin machte sich über jeden König, Prinzen, Herzog und Grafen lustig. Ihr Vater, der edle König, war wütend, blieb aber still, bis sie einen gewissen guten König mit einem Bart beleidigte. Seht ihn euch an! Sein Bart ist wie ein alter Mob. Er soll Drosselbart heißen! <lacht> wie kannst du es wagen? Wie kannst du es wagen, all diese Adligen zu beleidigen? Ich erkläre jetzt, dass du mit der allerersten Person verheiratet wirst, die diese Tür betritt. Möge er ein Prinz oder ein Bettler sein. Schon bald darauf konnte der König seinen Wunsch erfüllen, als ein Spielmann in seinem Garten Flöte spielte und dann zu betteln begann. Dies erregte die Aufmerksamkeit des Königs. Er befahl den Wachen, den Spielmann zu ihm zu bringen. Er befahl der Prinzessin, dass sie den Spielmann heiraten sollte. Der Spielmann war überrascht, aber glücklich. Die Prinzessin jedoch weinte und protestierte. Aber der König hörte nicht auf sie und sorgte dafür, dass die Hochzeit sofort vollzogen würde. »Nun mach dich bereit zu gehen. Du kannst nicht hier bleiben. Du sollst jetzt mit deinem Mann reisen.« Und so verließen der Spielmann und seine frisch verheiratete Frau den Palast in die unbekannte Welt. Sie reisten lange und hart. Nach ein paar Tagen erreichten sie einen schönen Wald. »Wem gehört denn dieser wunderschöne Wald?« »Es gehört dem großen König Drösselbart.« Oh, was für ein Narr ich bin. Sie setzten ihre Reise fort und erreichten eine große Wiese. Und wem gehört dieser schöne Wald? Es gehört dem großen König Drosselbart. Oh, was für ein Narr ich bin. Dann erreichten sie die große Stadt. Wem gehört denn dieser wunderschöne Wald? Es gehört dem König Drosselbart. Oh, was für ein Narr ich bin. Ich hätte ihn nicht abweisen sollen. Warum sagst du das immer wieder? Bin ich nicht gut genug für dich? Die Prinzessin ging ruhig. Der Spielmann brachte sie dann an den Rand der Stadt zu einer einsamen Hütte. Die Prinzessin oh. war entsetzt. Oh, mein Herr, das ist so klein. Wo sind eure Diener? Diener, meine Liebe, Du und ich müssen alles alleine machen. Es gibt keine Diener. Sie fanden in der Hütte ein wenig Essen, das bald zu Ende war. Die Prinzessin kämpfte mit dem Kochen, da sie es nicht gewohnt war. Der Spielmann half ihr aber. Der Spielmann schnitt einige Weiden aus dem Wald und bat die Prinzessin, einige Körbe zu flechten. Sie versuchte es, aber ihre Finger fingen an zu bluten. Der Spielmann war außer sich. Du kannst nicht kochen. Du kannst keine Körbe weben. Was für ein Schnäppchen habe ich. Du bist für nichts gut. Lass mich etwas für dich finden. Der arme Spielmann arrangierte einige Töpfe und Pfannen und machte einen Laden auf der Straße für seine Frau auf. Wegen ihrer Schönheit begannen viele Leute ihre Töpfe zu kaufen. Und sie kauften immer mehr Töpfe. Eines Tages, als sie ihren Laden am Straßenrand aufbaute, kam ein betrunkener Husar und zerstörte alle Töpfe und Weinten. Die Prinzessin war untröstlich und weinte. <lacht> oh, was wird aus mir? Was wird mein Mann sagen? Sie rannte nach Hause und erzählte es ihrem Mann. Wie dumm muss man sein, sich seinen Laden zerstören zu lassen. Also kannst du diese Arbeit auch nicht machen. Ich habe im Palast gefragt, ob sie ein Küchenmädchen wollen. Und sie haben gesagt, dass sie dich nehmen werden. Du wirst jetzt als Küchenmädchen arbeiten. So musste die Prinzessin in der Küche die ganze Drecksarbeit erledigen. Sie musste den Boden, die Schornsteine, die Öfen, die Töpfe und alles andere reinigen. Am Ende eines jeden Tages durfte sie etwas Fleisch mit nach Hause nehmen. Das ging ein paar Tage so weiter, als sie erfuhr, dass die Hochzeit des älteren Sohnes des Königs angekündigt wurde. Sie sah, dass jeder aufgeregt war, blieb aber ganz in ihrer Traurigkeit verfangen. Am Tag der Hochzeit, die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren, ging sie ans Fenster, um die Menge zu betrachten. »Wenn ich nur nicht so einen Stolz hätte!« Hätte ich die Hand des Königs nehmen können, was habe ich bloß getan? Habe ich meinen Namen gehört? Oh, lieber König, es tut mir sehr weh, dass Sie mich so sehen müssen. Oh, keine Sorge, ich bin nicht allein. Komm mit mir. Sie wurde in den Zeremoniensaal gebracht, wo alle Adligen einschließlich ihres Vaters über ihren Zustand lachten. Sie fühlte sich dadurch sehr gequält. Äh, es tut mir leid, dass ich so unhöflich zu euch allen war. Ich habe meine Lektion gelernt. Sorge dich nicht, Prinzessin. Ich bin der Spielmann, der dich geheiratet und mit dir gelebt hat. Ich bin der Soldat, der all die Töpfe und Pfannen zerstört hat. Und ich habe das alles getan, damit du erkennst, Dass großer Stolz ein Übel und eine schlechte Eigenschaft ist, die du im Herzen haben kannst. Du hast deine Lektion gelernt und dein Stolz ist vergangen. Komm, meine Königin, nimm meine Hand und werde meine Frau. Sie heirateten sogleich und lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Das Ende